سورت حج پس ذکر کوم انزول کې پس د صورت انبیان لري مناسبت یودا ده سوره حج کې عذاب ذکر شو ان زل زلت الصاع شيء اعظم لدی سورت کې اعمال صالحه بیانې چې سبب د نجات ته د نه دیم دا دی چې مخ کې اعمال لمشرکین او ذکر کړو سورہ حج کې د غي شرکیات سورہ مومنون کې اوصاف د مومنان او بیان یې د مقابله کې او دیم دا چې مخ کې رد, کی حرمت کی رد شرک پھیلیو شو سورہ حج کې د حله حرمت سورہ مومنون کې رد شرک په برکات کې جدا از اینوکی برکات نشتا وجتنیبو الزور وجتنیبو قول الزور صلو رم داو چمخ کیویلی ہو جدا هر امت تا پارمونگا زید عبادت گرزولی ہو هم ناسکو چیغی بے عبادت کو دل تا بداغا چازی کرو کی تغید زان نه زینو جوړ کړیو كل حزب بم به مالدهم فریحون سوره حج کیم ذکرو د منکرینو د قران چې ذاته تطلع علم آیاتو نا سورت کیم ترغیب ذکر حقیقت كانت آیاتي تطلع علیکم سوره حج کیم ذکر او د انسان د پیدایش ان اخلقناکم من تراب ثم من نطفه سوره مومنون کې هم مومن په ابتدا کې دا دلیل پېښ کړي د انسان د خلقت سوره حج کې ویلو چې او ګرځه کې او ودا حال کې چې فتكون لهم قلوب یاقلون بها دعاقل و فکر نکارواخلے سور مومنون کې امویج ماتا صلا هو اللذی انشا جال لکم السمع والابصار والافعدہ قلیلا ما تشکرون سور حج کی ویلیو کچر جہاد نوی لہد دمت سوامع و اصور مومنون کی بوئی چل فسدت السماوات والارضو من فیهن تشرک پوجب از مک اسمان نتول روانی نهم داو چو تسلی ذکر کلیو پیغمبر لا ونیو کذبو کا وقت کذبت اوات قومونے بیان کلیو دلتا بداغی تفصیل کی لَقَدْ رَسَلْنَا نُوحًا دای قومونو وزحمت وکړي په آخر د سورته حج کې ویلو چې اقیم الصلاة او تزکاه وقاطعو بال او په په دغه سورته مومنون کې د عبادت او اعمال او ذکر شروع کو چې الذین فی صلاتهم خاشعون <تصفيق> سورت المؤمنون دعوته نفی شرک فلبرکات با عقلی دلیلونو نقلیو سره ثابت دی نفی شرک فلبرکات او سورت کې او ليسکه المؤمنانو او صاحب ذکر کوي بیا عقلی دلیلونو ذکر کوي په کثرت سره او بیار پسیدو ایم و ایسا کی و ذکر کې نقلی دلائل یو اشتو ایتون پوری اول باب دی او بیار دو ایشتمنا دو ایم باب او پاگی که دا امبیاء ذکر نقلی دلیل پا دی مسالبان دی دا امبیاء علیم صلات و السلامنا د زمباب تريو پنځو ستم پورې دي ابیا د کاون نایو پنځو ستمنه دریم باب ذکر کړي ای کنه فیر شرک فعلی ابیا د مؤمنانو اوصاف څنګه چې مخ کې ناغو او صاحب پا دیدرین باب کی بیا بیا نئی جسوار لسپورا کئی او بیا زواجر دی دپارد منکرین و در رسالت او بیا دلیل عقلی ذکر کئی 78 نا چې لذي ان شاء لكم السمع والابصار ما تشكرون او بیا ور پسي ذکر کوي قل من الارض ومن فيها قل من رب السماوات السبع بیا سره مباب د دری نوینا او بارې کې تسلی پار د پیغمبرو دعاګانو ذکر کړي تخويف او خروي په هلاکت د منکرينو سره اخر کې زجر پیراز د قران سره اذه مؤمنانو لپاره بشارت او به ختمه په دعا سره څنګه چي شو راشه قذف لالمومنون انه الكافرون سوره ممتاز ده پاوصافو د مومنانو سره سوار لصفاتونو د مومنانو ذکر کي خصوصي او پناف شرك په برکات بسم الله الرحمن الرحيم اتقى الله المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون يقينًا كامياب شو مؤمنان هغه کسان چې وی په خپل منځونو کې فکر ان کې د الله نه خشوع ظاهری او باطنی یری توی او زیات استعمال له بایرګه کی استعمالي چې هغه د زړه سره تعلق ساتي ابراهیم نحوی او حضرت مجاهد امام زهری تری او الخشوع او سکون خشوع نو مطلب په کې سکون دي اني حرکت او نظم ساتل دا اصل خشوع دا ابو بکر جساس جس داغین نقل کوي چې الخشوع او سکون آداب ظاهری او باطینی دا سه حدیثم چې نبی له سلام وی چې کله توذری کې مانځتا نو رحمت تاسو ته متوجي شي طبيعته مانځکې سیوایي حرکت نه کوي چې غری سر خوشو خرابيږي والذین عن اللوم معرضون کې دا شرک نامخلوون کدي اعلی پاره کې شرک ده او بیا ورپسې عام هغه کارونه صاحب د کشاف وې ما لا یعني کا من قول او فعل چا کې سفیدنې کا خبرې او کاري نا وی تلغه او بکر لشي دا هو الفعل الذي لا فائده فيه هر کار چيغي کې سفيده ني د دنيا او اخرت ولذين هم للزكات فاعلون مؤمنان او کساندي چې د خپل پاک والدې پاره کارونه کوي دا خیر ارسمره کارونه چې دا خیر او د عبادت او توعت کوي د دې لپاره کې چپا کواله حاصل شي زکه صورت ما کېنو او زکات نمړه دلته کې مصدرې معنی ده چې تزکیه ده امام رازیوي فایلو زکات یقال كل فعلن محمودن مرضیین زکات چې کله ذکر شیده هغه مطلقہ نمرات تنار غفلی چګډیر د صفت وی او د الله د رضای او دغه روح المعانی وی الظاهر ان المراد به الزکاتین الوان المصدری ان التزکیه امام راغب زکه وی چې فاعلونیه ول ذکرکو زکات فاعلون وی زکه چې يفعلون ما يفعلون من العبادات ليزکیهم الله او یزکو انفسهم سمرا عبادت او اعمال چې مؤمنان کوي او دې زيده پاره کوي چې خپل ځانونه پاک کړي او یا په دې اعمالونو سره الله دې تزکیه کوي دې پاک کړي د ګناہوں نه نوزکره فاعلونه مفول بیوی نه ذکر کړلې فاعلون الخير فاعلون العمل الصالح للزكاهه لپاره د خپل پاکوالی علماء وی د علت لپاره دا دي چې څه کوي دا ټول د پل پاکوالی لپاره کوي ابو حيان وی الزکات انما او الزیاذتو د زکات په معنا ترقي او زيادت اوش ديرذل ولام ولام العلته للزكاه كلام ده علت او ي معمول ده فاعلون محذوف ده داشو جوال هم لاجل تحصيل النماء والزياده فاعلون الخير جدید پارچ زمون په پا دې مرتبو کې زیادت راشي او ترقی راشي نو دا خیر کارونه کوي نو ټول مطلب دا, دا, نفس تا. او دا دید پارا دی چې زکات نمرات تزکیه د نفس ته او د دې پار فاعلون هر عمل هر عبادت او تعاد کوي چې د تزکیه حاصل شي د نفس ولذین عملی فروج امحافظون اګه کسان چې خپلو اندامونو لري حفاظت کوونکې دي الا علي ازواجهم او مالکات ایمانهم هاه مگر د خپلو بي بيان په حق کیا یادا غوینزو چې مالکان شوي لا سونه د دې د دې په حق کې لا عزت کړې فینوم غیر ملومین دا مؤمنان پدې کې ندي ملامت شوي دله طرفنا اَمَنِ ابْتَغَوَرَا عَذَالِكَ فَوْلَائُكُمْ الْعَادُونَ پس هغه څوک چې تلب کوي سيوا د دینه چې ذاقسم الله ذکر وکړ منکوحات او مملوکات ذاقسم نسوا چې څوک تلب کوي فولائكم العادون لذا کساند حدنا ابوبکر جساس وئی چې دا آیت چې دی دلیل دی په تحریم د متعه یقتزی تحریما نکاح المتعه نکاح د متعه چې شیګان و غیره کوي هغه حرام شه وویل ځکه هغه ماوراء کراګ کنا ورها ذالک اذ لست ولا مملوکه بیمینن زکر ده متعای اغا چی ده؟ اغا نزوجه ده؟ اغا قرآن وی چه ده ندور و نسیوه نه اغا حرام ده کنه و الَّذِينَ هُم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ مومنان اغا کسان ده چه خپل و امانتونو لره او ده خپل وعدو ده پاره چه و بل سریکلی راعون پابندی کهی وفاداری پی کهی والذين على صلواتهم يحافظون مؤمنان ا او کساندی چې بخپلو منځونو باندې حفاظت کوي یو خاشعون هغه ذلون تقوا او يروا او یو حافظون ظاهری د منځي کوم شرطونه دي لوغت پاباندی جامع پاک والے د بدن پاک والے د مکان پاک والے دا حفاظت کوي پټولو منځونو اولایک هم الوارسون و دا وصفتون بیان شو دی اغسطن کی او اولایک دی, دی اللزین آئی رسون الفردوس اگر کسان چې اخلی جنت الفردوس لره هم فیا خالدون دیو پاگی کمی دا اوصاف دو مومنانو چی ذکر اکرا و یذلت ذکر کو بارستو ذکر کئ ټول وسوارل صفاتونه چکه کومه بکړی چې قد افلحہ دا کامیاب افشوی دی نو ذلیله عقل ذکر کئ پشانو صورت حج په اسباد د قیامت باندې او په اسباد د برکت چې برکاتول الله سره دی اغه سره په دې برکاتو کې څوک شریک نشتا نډیر زیات برکات یې انسان لور ور کړو ولکد خلقنا للانسان من سلاله من تین بشکمو پیدا کړو انسان دا ویه فلاسی ذخټینم سلاله اغه شی توي چې را چانشي بیکاره سې زونه تی د داې چاړ نو شګ او غیرارتن نوباسي که نه هغه سفا شي سوک لږي نو اللی لګي چې چ کې او دغې هغه شګ او کان ختم شي هغېتهسو لا لوي خو لاسه د هغې را ووت عدم سلام با دیم د داسې خټې نه پیدا کړو چې هغ کې نه کان او نه بکې شګ نه بي بوسو اس بگنو سو مجال ناو نطفتن فی قرار مکین بیا منگر زولی دے دل نسل ددو اغا نطفا پزید دو ادری دو کی فی قرار مکین بیا صفت موصوب دی اغا مکان چیغی کد دو دیر وقت پوری قراری بات کی دلی دمخ کې حج کې کی ذکر وکړو ونقر فی الارحام ما نشاو مدارینه ذلت تعبیر وکو په مکین سره ثم خلقنا النطفه تعلقا بها پیدا کلمو ان جوڑ کلمو توله معنا د جوړو له راضی پیدا شوه مخ کې وها بیا جوړ کلمو دغه نطفهنا علقا وینا جام شوی فخلقنا العلاقه مذغه پس جوړکلمون دا علاقه نه مزغه یو ټوکره زغخه فخلقنا المذغه ازواما پس جوړکلمون دا مزغینا اډوکین نو په خی اخری مرحله دا شو چې اډوکشس صرف دا اصل ماده د انسان فقصونا لزوام اللحمان بیا واغstumمږه د خپل طرف ناغيړو کی تاغوهغه او تروسه په لکه انسان وتنشوي ویلی بدن طول پرښو که انسان وتنشوي ویلی انسان وه تعالی ویلی چې روح پکې راشي سمان شان او خلقن اخرن نبي امم پیدا کدل یو مخلوق بل شان تي نه دا د غیر شکه نفاه نو ټول وی چې روح اچول دی روح ابن عباس رضی الله عنه وی امام شعیبی زهاد ابو العالیه هو نفخ الروح ول مخلوق پیدا شي روحم پکې واچو نفخ الروح دې ته خلق ته خلقوي کنا چې اصل خلق انسان دغه ده انسان اصل کې دغه طويل شي بدن خو هغه سره کله دایي کله بلی کله بلی دا یو کور د چا تاسو ټول شي انسان اصل کې هغه روح ته وي چې کله یو جامه کله بل جامه او بیا مولذاوار سرور خلقا اخر سما بسور او عقل فکر حرکت او استراب د دغه خلق اخر لوازم دي ځکه بدن کې خونو او رذلون لیذلون وسو او روح په کې راغنو اوس او ریمه وینیم پوئګیم حرکتوم کوي د دغه لوازم دي وتبارک الله واحسن الخالقین دیر برکت والده الله خاسته جوړون کنا خالقین معنا صانعين ابن جریر وی العرب تسمى كل صانع خالقا عرب اریا جوړون کی تاسو 안내 اتا خالق کوئی د استعمالي د سونه په معنا صرفا مخالقين معنا صانعين داسې نشي جوړولې سکه دنیا کې اگر ک جوړون کښتا صانعين او صناعين شتا لیکن احسن الخالقين الله دې وګوره دې انسان د وجود ذکر وکړو د خلق ذکر کو چدا دې لبرکاتي او سوې چې فنا به راځي ذکر برکاتو څنګه چې قرآن بیانوي نه یو پلوه خلک ذکر کوي نه بل پلوه فنا ذکر کوي ثم انكم بعد ذلك لميتون بیا وتا سو پست دین چې پیدا بیا بامره موت برازی راضي پتا سبحان دې انا برزي اميشواله خو نشته استادو 파م سمنكم يوم القيامه بیا و تاسو د قیامت پروس بیا ژوندۍ کړی شئ دغه سمارتن راويستا الی دلیل نپاسو دا و ذکر کړل تبارک الله اس باد د قیامت حکم انکم باذ یوم القیامت تبعثون دویم دلیل عقلی په کائناتو کې او د برکات او ذکر ولقد خلقنا فوقکم سبع ورایق او بیشکمو پیدا کړی د فاساستا سنا او اسمانونو مړه تینا سبع سماواتی ترایق ترایق او طویل ویلی دی یو دیو جنا چیادا لاری دا ملائکو دی اسماننو که ملائکو لاری دی کنا او یا لاری دی دا کواکبو ملائکم پاکی زیرازی اسطوریم پاکی پریوزی یو خیجی پریوزی مزکیو تا ترائقوی نیش دمرا لاری پا زمکنیشتا لکا سمرج باسمان او ما چې عن الخلق غافلین او ما کننا عن الخلق غافلین او موږ د خپل مخلوق نه نه خبران څنګه په دا کلیري او دغه سي تاسو روفم کوو پانزلنا من السماين مان بقدرن موږ نازلو د اسمان نو په پاندا زی سران فاسکناو فلارضین ایزاری کو پزموکا کې اسکناو ویذرو پزموکا کې دیر وخت ته پوری خلقت نه फायदा اخلي نو زه ذکر وکړم د برکاتو چې دموږ دا, دا سکم نو څه ذکر د فنا کوي وان لا زاهب بې لا قادرون اموږ د دې وبو په بوتللو باندې قدرت والي یو چیروکي کوو کو پیدا کولم کوه پنا کولم Faan لَكُمْ anaala komumbi y natin min naxi پیدا ana ba Pas muga peda ku ta su da para padi bos baguna daka j na da gu la fiyapowake kasiraton sau da para padike maiiɗ Wamin ha ta akulwan a عقلی دلیلنا ایثبات د برکاتوں ولی برکت خیر او نفی او فیدی طویل شی د ټول دے انسان تھئی جی وشجرتن یعنی انشانا مون پیدا کرے داسی او وانا تخرجو من تور سینا ان جگہ دے کنے کی اور وزیدا کوئی تور سپن تم تو بدھنی زرغنیگی سرد تیلو نا باپ مانا دا معاصر دا معد دو هنو دانا چی کنی تیلو تا خلقه چینو هلا نا زرغنیگی سرد او دا تیلو کله اللہ انسان دا پارا صفح دیخ دا وصف غل للاکلین دا پخکڑ دا سالن دا دا پار دا بين لكم في النعم لا عبره حديث کی ذکر علی ابن کثیر وئی چې نبی علیہ السلام وئی نو زیتون په حق کې چې کولوز زیتہ دا خریم د خوراک د پاره اومدی ودہینو بها ابضی باندي د بدن ما لشم وليفنو من شجرت المباركه دراغه وني نو چې الله او ته مبارکه وي سور نور کي رازي رستو وينلكم فلنعام الابره بيشكه استظد پار پدي سارو کي ډېر لوي ابرتې مونگا سکو پتا سبان دی بازی اغا سی دونا دی په گیڑو کی دی اغیق خوار سوشتا و مم ما بازی چه اغا پی دی دیکھ اللہ سمر خیر و برکتی اخی دی سمر سی دونا تی نجوڑی کی دنیا کی و لکم فی آمنا پی او کسیرتن ساو دو پار پا دی سارو کے نور دیر فیدی دی قل کرونا درانو کو جنا پيولې دو ميناتا کولون عليه فريده چي وي خوره حلالي کې راغينه خوراک کوي تا عليه حوال سارو تحملون پدي ساروبان ديوم او چزمکا او فاکشتوبان ديوم ستا سو د سوار له تنظیم کول برکتون اللہ پیدا کریستاو دو پارن نو دا بابو اول جمخ که باکی وصیفتون دو ممنانو دکر کرد. او بیا رس تو عقلی او برکات سب نفس دین سان که چه او گورا دانتا برکات در کرلے او بیا په کائناتو کې جدی تو ګوره ارشی کې الله برکت اچولې ده اوغه انسان د پار پیدا کړی دی نو د ټول نه دو اځویم باب ذکر کئ اپاږه کې نقلی دلایل د انبیاء ہونا تر 50 پندوسته میات پوری د دو باب دي ا دې کې ټول د انبیاء او ذکر اہم. او دا غيوہ خیات جمعک اجمالاً ذکر کړو سورہ حج کې 괜 کذبوا کا فقط کذب قوم لو قوم نوح و عاد او دلته تفصيل کړي پر خدا ارسلنا نوحاً الی قومه یقیناً منگل له نوح علیہ السلام خل قوم تھا فقال پس وی کیا قوم عبذ اللہ چه زما قوم الله یو غنې مالکم من الهن غیر و نشتیستاو دو پار اسمدادگار بغیر دادنا افلا تتقون تاوز دا اللہ ننیاری گئ تتقون اتنکیرونا حمزا او دفع میند کشتا دکا فارا غلیه کنا انکار کوئیم دا اللہ ننیاری گئ پس اوی اغا اغه کسانو چې کفرې کړیو په قام د ذکی نوح عليه السلام په حق یوې ما ها زای لا بشرو مسلکم ندی دا پیغمبر نوح عليه السلام مګر باندې استاد او پښان خلقو په ځوان دي ایمان راوړی استاد او دینو دین او اودو مطلب سده چې تاسو ته کوي یوری دوه یی تفضل علیکم ذې تاوالی تاسو باندې ځان او چت کی مو که ګناح ولو شاء الله ولانزل ملائکةن کچري ذل ذاغ وق خو خوې چې دنیا کې زداغه عبادت وشي هغه سره د شرک نه کیږي ولانزل ملائکةن دې په اړه ملایکره علیګلیو کنه ما سمنه به بی ازافیا بین الاولین مون دلی دا وری نوې خبره به ازا توحید په مشران ولم بانو کې ته خبره مخ کې چانل کړی هغه یم وی ګور انوې ل رجلن بی جنته ندی دانو علی السلام مگر دا یو او سره چې د پورلی وان توپ دې دې صحیح نه دې دیمغو کې نقصان شتا جنته چه دې داس خبرې کوي او انتظار کوي به دتا حتا هین تر یو وخت پوري ختم بشي دغه قوم خلاف او انکار او د انبيانو قال رب ان سورنی بما كذبون وي نو عليه السلام اي ربا زما يم دادو کی تو تین زما لپاره بدل واخلی انصرنی انتقم لی منهم تذین زما لپاره انتقام واخلې زکا یزی ذروجن کلم فا وحینایلی پس موږ حکم او وحیو کړدتان اسنایل فلکا چې جوړو کشته بیا یون نازمږه پروبرو څنګه تغور کنا وحينا اوز زمونګه په امر پیدا جا امرونه کله چرشی عذاب زمونګه فیصله زمون ففار التنور او براوزی د ټولي دنیا په تنورونو کې ا تنور جنس ته مبصرینوي یو تنور ته نوم رات خاصه چې کوم ځای کې تنور نه غي کې او براوزی ف في نوښې جو په د کشت کې من جِنْسَنَا د هرجننس نه زوج ې جوړي اې دوه د انسان سره ضرورت راي د حیوانه تو جان ورو د دا داغ وَأَهْلَكَ جو ااهله کا خپل اوم الله منسب هم اگر ستاپه اهل کی بداسی وی چریبان دی با قول العذاب ثابت شوی ناغه به نخي جه جزيه دې دی او بيبي دې دی اوه دی ولا تو خاطبنی فلذین ظلموا هم سره با خبر نه کئ شفاعت په حق ذالمانو کې ان مغرقون بشکدي غرکول شیم فاز استویتن تمما قال الفلکی کله چې ته برابر تو ته او څوک چې تا سر دی په دې کیشته باندې ادي توخته هکل الحمدلله نجانا من القوم الظالمين نو وای زاد کلمه ز شکر ولی زنه مته نو شو یا نجات خپل او بل د دشمنه اوای چې صفتونه د کمال سودی جلل او ثابت دي هغه دغه دی چې دشمنان هلاکه او دوستان بچی دا د الله رحمت او د کمال صفاتونه دی کنه هغه ځات چمنګې بچړو د قوم ظالمانو نا نیو وداځو اوه او بیا چې کله طوفان ختم شي نبعا بل دعاوكي وقر رب بانزلني منظلم مباركا ووايه پا دعاوكي چهره بزمان ماكوسكي دنیا تا وبدازي کو سرا چه ده خیر و برکت طرف نپا مونگ بانده رحمتو نه یا برکتو خو رحمت نو طول ظالمان اغیل اعق نو ده رحمتو وس جما سره کوم سودینا ټول استاد رحمت او برکت لائق دي نو نمون قداسه کو زی دو سره وانت خير المنزلين او یا الله تا بهتر یې زه هر چانه مستیاور لمستیا ورکونکه منزل دا واستامل مستیاي مونږه چې مونږ د دې زمکه ته په خیر خیریت سره کوز او باچو د هغه توفان نه د غرق نه مانت خیر المنزلين څنګه یوسف علی السلام ویلو سور یوسف 51 کې تیر شو هغه لرونو توې کنه الا ترونه ان یو وانا خیر المنزلين تاسو نه غوړی چې د کاروم ډیر د دی انصاف کوما او زموږ ملمنو قدروم کوم کنه اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ بے شکا پواقیت دی نوح ډیر السلام کے او غداد د لائی منگ آزمیخ کو ان کیو دنیا دا آزمیخ زیده ار چاہ بان دی اللہ امتحان کی خلق پل مناسب سمان شعنا من بعدیم قرنن آخرین بیام پیدا کړو پاست دی قوم دنو علی السلام نا بل یو قوم نوري پیړنګ جګاعیان فرسلنا فی رسولا من اوراولی ګلم پذی کیو پیغمبر د دې د جنس نا هم په دغه مسله ان عبذ الله چه خلق ولا یو ګنه نشته استو د پا رسول حاجت روا بغیر ده دنا افلات تتقون تا زه کفر شرکه وین دلانه نریګه اتو شریکونا فلاثا تقونا وقاله الملوم من قومه او هغه معتبر او سرداران او د قوم دنا هغه کسان چې کفر وکړیو سبا کې د مرګ او دروژن کړي ملاقات د اخرتو قیامت نه مانو فی الحیات الدنیا اوموږه <مانگا> ذلت لزیاتې ورکل په ژوند دنیا کې په مال کې په اولاد کې دنیا فراخي اعتراف نغې سوې ما هذل لا بشرو مثلکم نه دهو د اېسالم مگر بنداستاځو پشان تاسو بده پسې ده او په دويمان راول خلکو ته وي زکه تاسو پشان ده یا اکلو مما تاکلون منو تیم خوراک کئ داغه جنس نا چتا سو دصه خوراک کوي کوم غلا او رزق چتا سو فر غنم ور بشي اوس نو زبذ د دیو داغه نا خوري جنس مما تاکلون و یشربو مما تشربون او دیم سکل کئ داغه او بو نا سکل کوي ولئن تعتم بشرا مثلكم به او ته زورنه اوکله تاسو روان شوهه پداس یو بنده په دې جستازو پښان دی انکم ذل خاسرون نبی شک تاسو وړیر به به خندا لخاصر او ذلیله بشه تاسو بله بنده غلامی کوي دا غو ذلت جون دی ایا ایدو کم دا پیغمبر تاثر وعدہ کئی دا دا سی خبری چیغد عقل نبار دا انکم از آمدتم وکنتم ترابا وعزوانا ویکلی جتا سمرشه او خاورشه اڈوکی شه انکم مخرجون وروی تا سو بیاره استلشه احای حاتا احای حاتا دیر افسوس دے دیر افسوس دے دما تعادونا داږي چې تاسو سره وعده کول شی افسوسمانه دا خپل لړې لر خبره ده هي اتمانا بعده بعده ز سنه لري دا خپلنا چې مرشي حورش نبی ا جون دي کیږي انه دنیا نشتا بل جن مگر دا جن د دنیا زمونږ دي نموت و نحيا بس سوک مریض سوک پیدا کیگی نو نموت و نحيا دو دنیا دا پیدا و پناہ زکر کرگی سوک پیدا کیگی سوک پناہ کیگی و نموت و مقدام کرده ده, ده. ناوی ندا مطلب نده چی ندیب موت اممانی بیا حیات اممانی اگر انکار کرده او دا نموت و او دا دنیا کې پیدا کی دلو بیا پناکی دل وما نحنو بمبعوثین انیو منگا بیا جواندی کلشوی پس دمرگنا نو یہ ولی دا حود علیہ السلام چه مونگ توائی کنا چه بیا با جواندی حساب کتاب بھئی انہو اللہ رجلو نفتر علی اللہ کذبن نتیدا پیغمبر مګری او سالې دې چې ټول کلی په لابلان ضروره او نحنو لهو بې مؤمنین مونږه د خبره چره نه مان بې مؤمنین زړه یقین پېمنکو د تېم د ضروره نسباتو کو کنه هر یو ته دا نسبته کړی اپ دې باندې امبیاو تدې راد درسی تو سنگی نوح السلام سوال کلیو نوحود علیہ السلام امویی قال رب بن سرنی بی ما کذبون اوی اغیی پیغمبر چیزم عربا زمائم دادو کی زمائم بدلتی نواخلی زکازی در اوجن کلم قال عما عم قلیل اللہ اسبحن نادمین اوی بس لگو اخ پاسو گورا عما عم قلیلن ان وقتین قلیلن لږ وخت پس وګورا لا یصبحن ناظمین دی وګورځې ټول په ایمانه په دې خپل کار باندې یعما قلیلن دې صدور عذاب نه غواړي بس یو چې نو اما قلیل نو وګورځې خپل کار باندې خدای ووکه خپل ایماني کار نه کوي فَا خَذَتْهُمْ سَيْهَاتُ بِالْحَقِّ پس اونۍ ول دی لري او چېږي چې پریشتیا وانه ډېر خسر او قومونو ته چې عذاب برآزی عذاب برآزی هغه بیا ټوکي شو وروکلی چې جذدازه یې आवाज بوش نه وی عذاب راغې تاسو وقا کېده دا ټوکې وای کولي نل ازکه ویچه بالحق نه دغه واز نه دروغه اواز دا دی درشتیا او اغهواز دا دی ښاږي چې مراتب نه سموځياني ځکه په چېغه باندې هیه لاکښیو عذیان هو په توفانو پوسې له باندې چې وجعلنا غسان پسوګر ظلمون ذیلران خسو خاشاک غسان په دنیا دا کشرې چې پرتی کنه او هوای او پلالی رالی داستی نجور شو فبود اللی قوم الظالمین پس علاکت تیم داستی قوم ظالمان لرا لر والده دلال رحمتنا سمان شعنا من بعدیم قرونا آخرین بیاون پیدا کلی پس د دینا قومنا او پیغینو ره چې سو قران بیان کلی نو دي بیان کړ ډېر حدا ما تسبيق من امه تن اجلهم نموه کیږي کی یو امه تخپل نيټه نه من امه تن فاعل اجلها مقوله نموه کیږي کی یو امته او یو قوم د تخپل او نو رست کیږي چاره صلی اللہ علیہ وسلم تتر بیا عمر اولی گل پښتو دی پیغمبرانو نور پیغمبران پدربې پی پی تتر مسلسل چا چو چټي پکې نه وي د ابن اسرایل او آیه پیادابینه مخکې کله ما جاء امته الرسولها ولوی دې تهجت نشته چې وېش مارو سورو سورانو څنګه نا غرض د قران دقیق عمل سره ده او د سبب د عذاب سره ده د عذابونه په اوله رااله خان صرف دغه ذکر کوي هر وخت کې چرایم باغې یو امته پیغمبر داغي کذبوه دروغجن بهکم فاتبانا بعضن بعضن الله يمل قول بازي په بازو په سي په عذاب کې سوک مخ کې سوک رستو ویاالنام احادیثا اوم گر زلن په دنیا کې تش خبرې چې خلق لګیا دي خبرې کوي تش تاریخ پاتې شوه سوارو یتحدث بهم وبحالهم بس اوس خلک داغي خبرې قدرې کوي چې او بل سرکې نه کنه څه خبرې په على سبيل التعجب ول اعتبار المصل المثل داغه علاکه خبرې کې او تعجب کې چغوره ته چرای په واله نو زړونه یو چا ودو ټول مړو صاحب د بحروی احاديث کما دی د حدوثه ناشناش و بودا اللی قوم اللہ یؤمنون پس علاکت تیغی قوم لراچی اقین نکیم سمار سلنا موسا و آخا و حارونا بیاراولی که منگ پس دینا موسا علیہ السلام او رور داو حارونا علیہ السلام پک پل معجزو سرا او پیو دلیل خکاراں پیر آن تاو داو لخکروتاں داو ڈلیتاں پس تکبرو اغیم لویو کلاو کانو قوما عالین اوودی په خپل خیال کې ډېر رو چت چاته ولاړ ځای پرست ته سپګورین د قېکنا ولو او تکبر دغې فقالوا انا منو له بشراینه مثلنا ولې مونږ ایمان راوړو د یو دوه بندیانو د پاره چې مونږ پښان دي موسی او هارون مونږ پښان بندیان دي او حال دا دې چې قوم د دې ذوالو چې بنی اسرائیل دي لنا عابدون اغي زمونږه بندگی کوي ولی چې مونږه توسایو نه کوي کنه نظام عبادت شو زمونږه تابعداري کوي زمونږ چې سو توایو نه دا زمونږه عبادت شو قوم یې زمونږه غوړلې امی کوي او دوی په ما باندې ایمان راوړل فقذ ذبو هم دروجن یک د્વાل وقانو من المولکین نضیم پا خلقو کې شو چیکم بوخا هلاک شي وي دی عمر یې سره او زې شو کله ما دخلت امهت اللعنت اختها جهنم ته لړشي نو پانورو وبسلام نو وي لعنت به پی وي ته کومه لیکن دي ټول مهلکين او یقینا مور کلو بیا موسی علی السلام ته کتاب پس د هلاک د فرعوننا هغه چیرته ختم شو هغه هلاک شنو بیا الله موسی علی السلام له تورات ورکو دالونیا تدوون دیدو دا پاره چې بنی اسرائیل د خپل دین نه خبر شي دین لارو مومی هدایت وجعلنا ابن مریم و امهو او ګرځولې مونږ غوې د ماریه علیه السلام او مور دغه آیهن د خلق لپاره یو عبرت یا معجزه دا ګرځول د دوزی کرشو ابن ماریه او امهو په آیتینه ونوي آیتن یو وی ځکه اصل د عیسی علیه السلام پیدائش د خلاف عادت اخوی اومو جزده کنا و آوینا و ماهی لعرب و تین ذات قرار و ماهی امو زیور کلو دیدوالو تا اوچه تازمکا دا از اوچه تازمکا ذات قرار چگی که دیر سکونو و ماهی ان اوپاگی که باوی نو ربوی بغیر د مصر نا بلی زمکی تا نشویلی اگو چه ملکونو پر نسبت سارا ایا بیت المقدس یادی دادوزیو نادی حالتا امولا زیورکا چریر سکون زیور زکا جدالا دن مرکزو نو او دنیای نعمتو نو پکی دیر و معین انبیاکیوی چه بارک نابارک نامو پکی برکتو ناجوی دا دویم باب چې په کې نقل لاند بیاوونه بودی مو صلی الله باندې دا تریم فعلی ور سره او بیا ور پسی عقلی دلایل وکثرت سر بیانې یا رسولو ویلی موږ چې پیغمبرانو کلمین طیباته قلو من الطوئیباتی خوراک کوئے صفا و حلال و پاک و صالحا او عمل کوي عمل صالح عمل بال صالح وی چی خوراک پاکی اِنَّ اِبِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهِمْ بِشَكَسْتَا سُبْعَامَلْ بَانِلِ پُوِيگَمْ وَإِنَّ آزِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً او اویشګه دغه پیغمبران چې ذکر یې هوشه په دغه باپ کې الله ویزاسته اسه امت تے امت یو سمانه ای ملتکم و شریعتکم روح المانی وی ته امت امرات دین او ملت ته دې انبیا او دین ستاسو دین دی چې د دن دن دنیا کې کوم عاقیده خوراک لري هغه استاسو عاقیده ده بس قران په وی چې کوم ملت یدي وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ زُستَا سُرَبِيَمْ نُو زَمَانَ يَرَكَوِيم انبیاء کی ویلو اَنَا رَبُّكُمْ فَعَبُدُونَ زماع عبادت که فَتَّقُونَ یعنی زمانَ يَرَو که داد انبیاء و دینو طول و دنیا تدق دین راوڑه لیکن دی امت سچلو که و خلقو فَخَلَفَامِ بَعْدِ مَخَلْفٌ اغَيَادِ فَتَقَتَّعُوا عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَانِ نو دیخلقو تُکلی تُکلی که اغَدین خفل وخفل مینز که زبرا تُکلی تُکلی دا هم تَقَتَّعُونَ یا مفول مطلق ده او یاد اغید پر مفول بیهی ده د ډیر تاکید د پاره چہ دې نه تس نس کو چې څومره فرقه ته نه جوړ کړې څومره ته دنیا کې جوړ کړې زبر مدارک وای چہ حسن بصری ویلی دي چہ قطعو کتاب الله قطعن فلا کتاب یې زوړې جو څوکړي کو <تصفح> سمعناو سمعماناو تحریف نہ پکې کواو کتمان پکې کواو سی پټکو سی محرف کو ټوکلی یې کو او یو حرفوو قطع انده ما نه تحریف وکړه دغه امر دای کنا دین د الله کتاب یې کنا داولې ځا څخه کل حزب مم مال دیم زکه هرې اورډله په دنیا کې پاغه نظریه باندي پا او پاګه دې باندي چې د دې کوم اخوه هي پاغي خوشالهي فریحون دې په دې خوشالهي ښه اهوا فحشات او پسروانې چې نفس یې سغوالي نو او چې کوم دعاو قاږي دې نه منل نو خوشاله کنه ښه اڤا کوله ما جاءکم رسولن بمالٰ تاوان فسوکم پیغمبر داوت خدینغه خو ته نو پاغی خوشاله ها بمالذیم فریحون چې د دې څخه خو نه پاغی خوشاله وي شهر دې چې امرز په عالم کې هغه وخت کې مو غو سوم دی قیامت پوري بئی کم مرزو چ خلک پاغي خوشالي چې بخپلې سخوا خوي دا غيصې پتون نه کوي دا دین دې دا حق دې دا دین خدمت ته دا الله رازا دا دا خلکو اسلام دا دا نمونه وګړي اغه وایي سنې چې هغه کې با دا الله کتاب نه سنت ته پیغمبر و نه یي اږي بوله قسم قسم نمنا اول قاب يخي نہ خلق د توکیده پاره ملاوی فزرهم ده دیز اور سواله م فزرهم فی غمرتهم پدې خپل غفلت او پخپل جهالت کې حتا حين تریا وقته پوری داوس قران پخپل تفسیر کوي بما لذهم چې د خلقو کم ځان دي او کم خیال دین او غدا دي چې دې پاغي خوشحال دي ښا او دغه خل دا ساده ده چې وی ولي حیثیت خو حاصل دی دنیا کې ډیرو مال شتا اولاد شتا ډیر سامانونو شتا ډیر قسمه قسم د دنیا کمال او ترقی حاصل لا اندې څه خیال نه دی ویې دا زموږ دا اعمال برکت ته سو کوې دا زموږ دا علم برکت ته سو کوې دا عمل برکت ته الله وینه ايحسبونا ايہ ګمان کوي دا خلق جزا دیني ټوک ټوک لري انما نمیتوهي بي مممالي وبانين جن به شک هغه چمونگا دی زیاد کلی دی او دی مضبوط کلی دی پاگی سران انما حقا شیح او باس رستو بیانوی نمید دو هم بی چمونگ دی مضبوطیا کلی دا پاگی شیح سران دا سر شیح دی ممالی و بنینا دا شیح دی پا دی سر اللہی ما زیاد کلی دی او ما دیر کلی دی او خیال لیه نصار علوم فی الخیرات چه دا تلوار که دیده پارا پا دنیا کې پا نعمتونو پا رحمتونو پا برکتونو سرام دیوی داد اللہ رحمد پا مونگ بانده الخیرات دیوی داد دا طرف ندیر خیرات و برکتی پا مونگ بانده دا دیوی زمونږ د دا عملون پا وجبانده خواب چدامال او اولاد زمون د عملونو سمره ده او نتیجه ده ښه بل لا شعورون الله یې په فکر دیوکه خو غلط فکر دیوکه الله یې د دې شعور نشته ګوره شعورون ښه د دې خلکو د شعور نشته چا ایده خیال صحیح دی زمونږه زمون دنیا خوشحالی او ترقيو <تصفيق> ایش عیشرتو دازمونگ دا عملون وجدا بلیش عرون اللہ وینا نور عملون دی او سیتوائی مکانا خواب اتاسو چی سوائی اغدا ندی اغدا مومنانو عملون دی ذکر اوسی باتنے مخیزی کرکلو اوسی بیا ذکرکی اغدا اعمال دی چو دی پوجبان دی با اللہ مومنان په دنیا او په اخرت کې خیر او برکت ورغيخه ستاسو دا حکومت راهئ دي به حیايي دي ظلمونه دي تغیر سو برکت ته ان الذين من خشيه ربهم مشفقون بهشکه کسان چېږي زهبت تخ پر ربنا پيار کوي دي داغي عقیده د الله وحدانیت داغي پزړونو کې دا, دا, دا الله خوف ته هر وقت مشفقون دي وَالَّذِينَ هَا كَسَانُمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمِنُونَ جَغِي بَعَيَاتِنُو دَخْبَ الْرَبِّهِمْ يَقِنْ كَيِي ولی در چاقضة چه توحیدی کنا اگر با دعایاتنو نخوضی بس چه گوره نو قرآن تبا ناس دي دي سره دمره مين دا الَّذِ وَلَا نُورَمْ او کسان چې غیری د رب سره شرک نه کوي سمره ترتیب دی ښا الله ویچا کې زې صحیح شوا نو قران ته کې ناس او د شرک نه بچ شو عجيب کار و شو هم به رب یې دا وي شریک و هم قران دی وی په صحیح مانا کې نو شرک بنای بیا سلورم والذینا کسان یوتو نما اتاو چې وې کړل هغه عملونه چې وې کړل الله کمالوم دي هرڅه کړی دی د لذیند پاره ارس کړی دی واره ځانیم کړول له د نو اولادیم په لګول له نو مالیم په لګول نه خپل قیمتي وخت هم په ضایع کړی نه پیوته ما آتاو ښا زوی نیم تیار کړی دی نو دا غرید په خلق او تنظیماتوم کړی دي د ټول د دې لپاره ما آتاو دا کیسوار سره عبادتوم کړی ښا دا نه چې ګنې مونږ او تاسو اورو جاو دا تنه پاتې شي وینا هر هم باکه ده کړی دي وسره دا غزي خپل مرګرو سره محبتوم او دشمنانو نه جدائی درس کړی یو ته نو ما آتاو کنه وګورم آجزی پاکی سمرہ دا و قلوبهم وجلتن حضرون ای اغسی پیارکی دی انہم الی عربیم راجعون چی دی با اخپر لب سروا پس کی گیم نظرون ای یری گی چی اللہ چی دا منگ دا عملون با منگ لسکارو کی دا منگ فیدا باشی که نباشی اخلاس باشو کنا دا یروا رزیدے کې مفسرین نقل کوي قرطبی او ټول چې عائشہ رضی الله عنها تاسو کول پیغمبرنا چې دا کوم خلقی ازي قران چې یو تو نما آتا دا غه یاتې چې كانوا يشربون ويقتلونه ويزنونه چې غلمل کو ګناونه وې کول شرابونه سکل قتلونه کول يسرقونه غلاګانه ابې له سلام ورتوي چې لا یا بنت صدیق نه نه کنه یا ابو بکر لورو دا خواغه یاتې چې کانو یوسلونو وایې سو مونا وایې روجی بېم نیو خیراتونه بېم کول او بیام قلوبهم وجله يروا سراوا چې قبول بشیه کنه اولایکا نقصبتونو عليه چه بیان شو کنه یوسارعون بالخيرات دی خلقو ډیره تلوار کړی دا دللا په عبادتو کې دللا ځین په خدمت کې او د قران و سنت په خدمت کې فلخيرات ای فتاعات ذکر کوي امام رازی فیلغه اَطواعات یسارعوا الایال الايمان بالله چمو مینان ری تډیره تلوار کوي و یجتهدون فسبق الیا کوشش کوي چمو وت مخکیشو مخکیشو رغبهن فیها زګریر شوق یې دیته و علما بما لهم بها اپویږي چې زمونږ د پاره پدې کې ډیر سيزونه دی کنه اغصاده من حسن الجزاء سلام من لا ذل غير هيستبد الذراتي وديو جنمندي وي وهم لها سابقون او دی دغه خیرات دغه طاعات او عبادت او تا درشه نلوان دي شوي یمخ کی شوی الک رستو پرخیدن دا نور او سبب داوی بیان شو چې ګورب دا عمل سبب د برکت ته چې لذې په مالونو او اولاد کې خیر او برکت اچولې نو خامخا انسان کمزور دی ټیک د اعمال به کړې خو غلطۍ به توم شوي خطاې به توم شوي کیږي کی کی کنه الله تسلی ذکر کوي ولا نکلف نفسا الا وسعها موږ تکلیف نو ورکو یو باندې لرام اگر مناسب طاقت تاغو باغ خبری ننیسو ولدینا کتاب ینفق بالحقیم امونگ سرای و عملنام دا چه اغاو بیان کی قیامت کی رشتیا رشتیا حق پورا پورا و هم لایو ظلمون او دیس را با ظلم و نکلیشیم دا بیان دا حق پرستو شو دا اغیی پا مقابلہ که ولی اغیی دا گمان کهو که نا چیز امونگ دا دنیا دا مال دولتا و خوشعالی چی دا. دا زمون د عملونو برکت ته ملای وینا ونه شو تاکي خوالو شعور نشته د شرک برکتی ته شرک ک د ظلم برکتی ته ظلمونه کوي پاجیزانو او فقریبانو باندې د گمراهیو د شیطانې او د بی حیاې برکتی ته ټول دغه کارونه کوي ناس ته تناروه دا زو برکته برکات د دې چې دا بیان یې کړو نو خبر بیا غیرا له را له ها دغه مېن ذکر وکړو چې ورګه تانو دې پې جن دلی الله وی جزاء توخه ما خلا نو سریت روجو کوي بیا اگر متکبرین تا هو غمرات والتا بل قلوبهم فی غمرت من ها بلکه ظلونا دا دادی باطل پرستو چی دی فی غمرت منعذا اغید سبراکت دی اغیخو پا گمراحی کی او پا تیارو کی دی دادی او د دا دا عمال و صالحونا بیرلوی جهل کی پراتی دی غمرتی او تا ہوئی خواب غمرت سمندر چپو تا موجونو توی فی غمرتن بعد غمرتن و لهم اعمال من دون ذالکا او دا نور اعمالون دی الله و یا خو محتلان خولی انا غد قودلو لایق دی خواب واسه اجمالنی ہوئی نو خو نور ډیر اعمال دی بغیر دا دغن چی دا مخ کم بیان شو هم لها اعملون چې دا خلقه آغی عمل بانده کلک دی, دی, دی او قائم دایم دی نه نه نیپری دی اوی دا دمونگه مشران و طریقی دی دا مونگه نه دو خواه نو آیات که دیره لوئی اشاره دا خواه ویلی نشو گوره خواه چه من دون زالک پاگه انسان بدخ کاری اگه دیرس دا پلیتا خواه دی خواه تو با دو با دو او بلاجت زکر نشد چار چه تمالوم ام دی نو خواه دی وقت که اچانو سپٹ ندی او جداسی دی کالو نیگاری تورشی کنها او دا اعمال باوی نی خواه فاللہ صرف اشاره کئی بار حتی اذا خذنا مترفیم بالعذابیم تراغی پوری دی پاگی کلکو عاملون عاملون نیپریخو دو اللہی بس علی پریخو دو چی امینوالنو تراغی پوری چی اونیوال منگا مترفین معتبرد د بازار پرواز باندې پازاب سرايزا يم يجرون نو به چې غوالي کوکیوالي کنا لکه چپو په شانتي رورېوالي لا تجروا اليوم ماګيبانا وا زوشو چنن چېمو هے لا تجروا اليوم انکم منا لا تنصرون ولستوصخی اللي چمو بچی وو فریاد بو کو توبہ بو واسو نمون بخلاص شو تاسو نه شیخ لاسیده زمانہ په توبې سره توبې دروازه په تاسو بند شو ها کو صلی بیا چې دا اولی هلاک شو اولی بیا چې خبره یې کې غوړې ها خبره دادا قد كانت اياتي تطلى عليكم يقينا وزمونغا اياتنا چې بیانول شو پتا سبحان دی وخت په وخت او تر دې چې خلق به شو چې اس لري دې سبق سو وخت تا دې قران سو وخت تا کنيشتې دې هر وخت قران او قران او بیراله دمر بیانول شو پتا سو ده نو لوڈ او ریدونو پا ایفیم کی با هم او ریدیشنو پا کسطو کی با هم او ریدیشنو هر وقت تلالی فکنتم علاقام کم تنکسون ویتاسو پا پندو باندی او ریدون کی ستاسو کار دا خوا کم زی با هم اوازو رید کن دا غزینو پا تیخت تا باندیت لیخوا خدلتا هم دا کار شورو شوی توبتو. هر ځای وي بس خو چې ګورینو ابيها پر اوجا کې اتوهه په پوندولې ګرځي ال عاقبكم تنكسون نکسا على عقب شيطان نو چې بدر کې بیا واپس شو هغه کار کوي دا ولي په پوند باندې ګرځي مستكبرينا لوی کوي کنه اوید دا پران نه دی اځي چوي کنه دا قران نه دي دا خدای په مسلمانانو باندې با کوم پر فتوی شروع کړی زمونږ دی قران ته وی سجت نشته دي بیهی سامرن او په دې قران باندې پخپله قصه خواندي پخپله جې کله قران بیانې کنه وسنګې بیانې مختديان وته وی استاد دازل پکې د دا بیل قصه غا قصه وکहा دغه خواږه ده لکه اوسره ملاوشه کنا نو توي چې دي جمله وګورې دا پته مې ما د بل قصه او پکې وای خره ته قران نه سامرن په دې قران باندې قصه وېونکې دي قصه باندې تهجرون او پرې خودن کې دې قران لرم د لغې سره خبره فقونتم تاسو بداچل کو تن کیسونا مستكبرینا سامرن قرانم صرف د قصودو پر راغستو تهجرونا او پرېخو نورم پرېخو عمل نا عقیدنا ابلم يتبر القول قالو دې دې درې خبرونه خالی ندیخا یا خذي سوچ نه نکړې دا الله په کلام کې دا سوچ غالي کنه دې کې غو پرا سوچ او فکر کوي کنه وخت او لور کوي ډیره توجه بوته کې چې خلق وته وي چې لکه چټي په کې عم کا ولو کټي مازغږي ګډوډ هر وخت قرآن ته ناسله قرآن دا دومره سوچ او فکر کي حق پر اس په قران کې ښا چې دا نور وتوي ویل کوټه آرام پکوم کا او کنه اخر دا خو دماغ دي کنه لا رزي خلق کا هي ويستغرب خرابيږي نو نه هله پیدا کړيدي په نړۍ دي ښا ام جاءهم يذا ذکراغي دي تمامالم ياتي اباهم الاولين اغه دینه هغه مسالې چې نو راغلې مشرانونو باندې د دې ته همدې د مشرانو خبره نشو پرې خو نو دقه واجب نو ته ام لم یعریفو رسولا یذین فی جنید خپل پیغمبر فہم له منکرون نو ځکه د دې انکار کوي موږ نه پیژن نه خې پیژنې ام لم یعریفو نَبْلِيَعْرِفُ نَصِقَهُ وَنَسَبَهُ ریشټېم پیجنې نسبوم وت معلوم دی چې ډېر معزز او اعظم و امانتن او ارجح و عقلن قرطبي وي فهرسي پیجنې خي پیجنې خان امي يقول نبي جنته بلک ذاوي چې د پورې لوان توب دی خان وی مونږ د په زګنو شوتلې ها الله بل جاءو بالحق بل کراغله دې دی تا په حق باندې په قران باندې په توحید باندې واکسروم للحق قارون اکثریت په دنیا کې داسې دي چاږي توحید باندې ډیر بدګنی ښا لانو متوخله کنا اگر کو شکل ته وګورون ته وای چې دا خو دیر لوی عالم دیر مشاور دیر خلقی سپتو نکی او جی کلت دا اغا پوخ که توحید خبری شورو کی که نا ردی با دا تاویی چه کو اس کی ضرورت نئیه چھوڑو نورکار گوزاری بیانو آغا یو پک دا بیانو چه مونگا خودی دا شرک نه باج او دا بیدااتو نا باج کلو د یمو د سالو یوته د محامون نه بچړو ناغه او تاسو شوم وې دي ته مونږ ضرورت نشته دي نو رته دغه خبره کاو اکثر هم لالحقیقاره اون چاغه یی بدګنی که نه ولی بدګنی چې هغه وی چې زمونږه نظریه خا دا زمونږ دعوت حق دی مونږه چې کم د دین خدمت کوو نه دا حق دی خو قال جواب کی ولویت تبع الحق وهو کچریدا حق تابیداریو کی زديد خوائشاتو حق داس جی لکدی چسکای لفسادت السماوات والارض ومن فیهن مزومکوم امران اشیا سمانو بوم روانو شیو چسک پدی کی دغه بطول روانو جال شی وردهو دنیا رواني حضرت نحاس وی دوی تبع الحق او صاحب الحق کچره حق پرست د دې د خیشات تابش وقيل القرآن یا دا چې دا, دا قرآن داسې خبرې کيله کدي چې څنګه غواړي مله اذا د دنیا رواني بیا حق دوي ته وي وقې انبيیا کې ذکر شو دوکان فی معلیه الا لاله فسدتا احوا اهم د دې خیشات پیما یقولون اتخذ الله ولدا دغدی کنه قرتبی ہوئی جنازہ ولشتہ داشته دغه د دا دی عقیزه هاغه مخکه الله او جدی سره دنیا رواني ها ها مریم کې په اخر کې وې تکاد السماوات يتفطرنا انه وتنشق الارض الجبال بل اتنام بذکرهم نداسنه دا اللاوی منگ دیتا دا دی ذکر راوڑه دی چه کما کلمه کما کلمه دی که اشپگه ما که پینزه ما که سلوره ما دا بگی چه کلمه خود آغا یواده نو نا اللاوی دا دی چه سذکر کئی نما دا کلمه تا را راوڑه قرآن طول دا دی کلمه وضاحت تخواه ټول د دې کلمې وشتشری ده او ما ذکر المعرضون دې دا خپل ذکر نامخړون کی دي پانا الله имаه قرآن نازل کوچدا ومنه دې موږ دې تنوی تیار دا ګراند دې سره اسلام کیږي ان ذکر المعرضون ګور د خپل ذکر نامخړون کی دي ام تسالهم خرجا ايتا سوال كوي دینا دينا سود مال فخراج ربك خير دا مال اوه بدله درفتا دي بهتر دا داخرت او خیر الرازيتين رزق الله ورکو دينا چار رزق وخت دي الله بهتر رزق ورکو اون کي وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ته تي نسنه غوالي او داتنه غوالي شي خلقو سہی لار باندې راشه ترابلې دې لار غلارې نيغه تا سوره مستقيم ته هغه کسان چې ایمان راوړي په قیامت باندې ان سوره تل نا کېبون هغه د زه لارې د توحید نا الټره وانه ولورحمناهم وکشفنا من اللہی ما به منذرن الله ما په داسې اځوي ختمو کو کنه ښه سخته وپی لوګباوا ناچارباوا نو ما پیر څه ډیر کړو په هغه کې هم دې ځونه پی جن دمه بندگی او تابعداري و نکړه بلکې چې سومره او ته مال دولت ډیر کړه نو زومره کفر زیات شو ولی وله و رحم نام کچره زو پذی رحمکم وکشف نام به منذرن اولیکم د دې تکلیف او مرز او مصیبت چې دی ترسه دېلې للجوا في طغيانهم يعمهون نننوزي په دې خپل سر کې حیران او پریشان په یو طریقه باندې دینه منينو خام دا یو د خوشاله طریقه ابتلا به نعمتنا چې مصیبتونه لري کما او رحمن نام رحم په حکم خپل نو بیا هم پاره کوفر او هاو دا بالقسمو گورا ولقد آخذنام بالعذابه او یقنا ما دینیولی دی کل کل پازاب سرا فمستکانو لربهم نو نی ملسان و لامتکو خپل ربتا جزیو کل خپل ربتا ومای تذررون او نی دا اللہ تصفر یاداو زاریو کلیس نشتا کرا فمستکانو مخ که زمانه سر لگی پو مازی که او مای تذر رعون حال و استقبال نی مخ که صدا اللہ تتوجه کری دا نوست کئی حتی اذا فتحنا علیم بابن زا عذابن شدیدن تردی پوری چکل را پران زم باندې باندی دروازا دلوی عذاب چه قیامت تی سخ عذاب ازا فی مبلیسون نزا غا وقت که بدی ناو می اذا هم فی مبلسون زکه سو خوبینه چې امداد ولور کینند مدد څلورم باب کې د دې حال بیان کو پس د دې نه چې صفات د مؤمنانو ذکر کړل نور پسې د مجرمانو حالاتو د آخري باب کې عقلی دلیل نه بل طریقا اپیاور پسی سخرت دی پا شرک او بیا تخوی پی اخراوی و هو اللذی اللہ اغذات تے انشا لکم السماع والعبصار والعفعدا جدری اکلتاسو لرا وگونا او ظلونا دخاسمت لبد پارا جد اللہ کلام پی واو رہے دل اللہ قدرتونا پی اوینے او پاری سره سوچ او فکر وکړي په زرونو په عقلونو قليل اما تشکرون ډیر لګ دی پکې الله وی شکرګزار تابعدار پنيشي صاحب دی ها حق پرسته په دنیا کې داسي کنا بل هو الزی الله غذات زرعکم فل ارض چتا شي اوټو کوله پزمکا ینه پیدا کړل کړه فصل په شانته ویله او ذل تاوب یاره جمع کړي وهو الذي يحيي ويميت والله ذات جسوك ژوندیکي او سوق ملکي او پیدا کي ولختلف الليل والنهار او خاص د الله په اختیار کې دی بدلول شپه او ورځ یې تاقلون ای خلق ته د الله په قدرتونو کې سوچ نه کوي چې هر سال راولي نه سوچ نه کوي بل قالو وشرانو پس روانه دا زه خلق سوچ نشي کوله د دې فکر نه زمير یا نه ښه کم قوم چریف د خلقه تابیداری د مشران الله غيله د سوچ او فکر استعداد نه دور کړي بلکې وایي مثل ما قال الاولون په شانداري خبري چې دي غمخ کې مشرانو کړي وای قالوا ايزامتنا وکنا ترابن وای زامن کلچ مون ملشو او خاورشو او دوکیشو ااین نا لمبعوسونا دا ایمو بیاجون لقد وعدنا نحن واباؤنا از من قبل دا خبرو یذ پخوان کیگی خا و اسه خبر ادا یقینا وعد کړي شی دا مون سروم از مون مشران سروم د دی قیامت نن قبل ډیر انا زل لا ساتیر الاولین اونو دی دا کسی او خبری دا قرآن مگر کسی دا پخانو خلقو قل لی منی الارض و منفیا ان کنتم تعلمون او ایو تا چپاسان خبرو کهو توحید ما سلڑی راسان دا دا زمک دا چا دا او سوک چپدی کی دی دا دا چا دی ان کنتم تعلمون کچرتا سپوئی سقولونه للله پورین کار نه کوي دا الله که نارله پیدا کړي دي که نهخوا چې دا د اللهدي پلو تهوایه پهلا ته ذ کارون د تا بره تولې اخلی چې دا د ال بیا غ موا ددارڅ د شیرکو سرهلی کوئ او پهلا یو دا. یا داړي چې دا غو کتاب او قران ولې نوایي انز دکوي دا هم دا غو کتاب دی کنه قل رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وایو ته چې څوک دی مالک د اسمانونو وو او څوک دی مالک د غډیر لو عرش سیقولونا لله نخواه مخواهی چه ده عرص ده اللہ دی ده مانی که نخواه چه ده اومان لنو بس اپا کرالو چه عرص ده عرش کی پراته دی نو دی نیسی اوشی بار نو دی ایبن کثیر ویی کعب الاحبار ویلو چنن سماوات والاردہ في العرش کل قندیلی دس در در دا سمنو زمکه خدای عرش باندې سوځ سره دا شي دی لکه ال ته چيو فانوس جوړان دي فانوس ترانه پارني جوړان دي عرش دمر لوی دی ښا چې دا دې په مثال لا قنديلونو د چراغونو چې جوړان کړي او بیاي مجاهد ویلي دی جنیدی اسمان نازم کا پارش کیلا کا حلقۃن مگر یو کڑے کڑے چرو کشی خلق نہ پو سارا کے اوگرزی قل من بیدی ملکوتو کل شین خوایا سوق دا اغا دے اغازات چید اغازات پلاس کے بعد شعیدہ دہریوشی وہو یجیرو اغازات پناہ ورکی چالا چی اغواری ولا اجارو علی خوایا باندے چالا پناہ نشی ورکولے چی حاصل کی نشی لا اجارو علی ان کنتم تعلمون کچرتاس تاسو نو دا کار د چا دے ہی دا طول عرص دا اللہ دی مم بیا دیهی سیقولون لل خامخابوی دا ټولر سودالاله قل فانن اتسحرون وتوائج تاسو باندې کمزې جادو کړې شو چې اګنوم پکې نه اخله یا لهم چرویلی هغه یوم تختول دا بغیر الله سره هم لګولې چر دې او سان و قدبان تواد فانات و تاسو بانده سحر اکلشو بل اتنام بالحق و انام لکازبون بلکه اللہ وی منگا دیتا حق راولی دیتا توحید دیا قرآن او دی دروغ دروغ یسی دیتا دیتا دیتا دیتا نویب در دنیا ویدی چادا او تاسو نمانی کنخواب اسوبې کله دنیا کې ګرمګرمۍ او کله خیر خیریه دا خو یې داو او حال بل شانت ده څنګه پکې ګرم راشي غوسنا کرا شي کنه اسوبه کې ساړی چې بډې خشا کوم نو تو دیږي درد یې دا دروږي زکه رد کوي اوسخه مت تحزل لاو مې نتینین ویله الله زان درا اسوک اس ولدو اسوک اس نه زولې او ماکان من الاه او نشته هغه سرا سوک حسادار او شریک هغه سرا په دې بادشاهي کې ولی مخ کی ذکر شو بني اسرائيل کېم چه اذا لبغوا الى ذل عرش سبيلا کوي نو غيبا د عرش هغه بارش تزان رساو چورګي چي دات تختاو کرسی ته نواخلو هر شی او کرسی ته نوا ای وزن رساو کنه اف او دغه سی انبیای کیم تیر شو دزلت داغه نزیات و زاهد کی اذن لزهبا کل الایهم بما خلق فدغه واخ کیوا روان شوو هر یو الای دغه خپل مخلوق سره د فوج په شکل اذن لزهبا چې کله فوج ځان سره کی کنه روان شو او حمله کوي په یو ملک باندې رضا څه ودا الہوم هم شو ولا علا بعضو مل بعضو او چړای وبکړیو بعضې په بعضو با باندې حمله وبکړیو بعضې په بعضو با باندې سبحان الله امای صفون توبه پاک دی الله ظاهرنا چې دا مشرکان وسره بیانې امای صفون دي د لذات صفات کوي ښا او کنا زوی لشته هغه د برخه خوان دانشته کنو الله او د برخه ور کړی د دې وې تو صفات کیں الله عز و دین پاکیمه علیم الغیب و شهادتی اغه زرت چېغه پویږي په پټ او پنا باندې پخکاراو په کومږه وینو کنا فتعالم معشری کون پس ډیر چت ته داغه نا چې دی او سره شریک ای او کلا میند کی بیار آغی او دی سرابا لگی حت تا ازا جا آ دی دا اللہ دا کولو دا شرک دا خبری تر کمی کولی تر مرگ پولی او دا میند کی پیغمبر تا دعا گانیو خوئی ولی تکا جی دا کاری پا دنیا کی کنا چته خدای سره شرک کیږي او خدای له برخه او ول نو مونږ بس چن کوو نه لا مونږ ته دعاګانې کوي چې تاسو باندې دعاګان او پوجا باندې بچي نه ښا پیغمبر ته او مطلب نو امت قر رب اوه په دعا کې چې ای زماره بان ايمات ریننی ما یو ادونا او خی متا هغه عذاب چې دي سره وعده اذاب خو پیرازی خوام و خادی خوب اچکی گی نا اوکو دنیا کی پیرازی اوز جو اندیم نو ایرابا سوال فلا تجلنی فی القوم الظالمین چی ما دی ظالمان نو ساتی ما پا دی که مش ماری ایرابا مگر زیما دی, دی قوم ظالمانو سره او قرطبیوی هازا او کل موحدن وسیبه مصیبتن دا دار موحد دعا د چته مصیبت پر راشی خدا بو وی خان وان عل ان نریکاما او ټیک د مونږه چیو الله وی فذي خبره چوه یو تا تا عذاب چدي سره وعده کو نو د قدرت شته چې ست په مخ کې هم پر واستې شو د مونږه قدرت شته او صاحب کی سپید نشته ده دایکه دا تاسو په بدن نشته دي نو زکاتوبه دي تماننانکهغه استا, نزر تماننا استا کار جدا دي غدا دی. ادفع باللتی احسنو السیئات تم ته خود دفقا پاری کلمه سره چې ډیره خیسته شرک لره تاسو هغه کړل ادفاع ته خو دفقه شرک بل لري کې دنیا نه په دې کلمه توحید سره نحنو اعلم بما یصفون منگ ہپوئی گچدیے سبیان ی اللہ ویسا تبسلہ دومر نی خبرو تہ خواغا خبر جدی استامخ کسو وئی کنا اج بیا اپل شین زاگے نہ ف اللہ ویسا خبر رب اعوذ بیکا اوایا چے زما ربا فنا ولام استفاظت سر من همزات الشیاطین داگی وسوسو رشیطانا منان و اعوذ بك رب ايحذرون پهنا وړم استابه سره زماره با چې دا شیطانان مال ران شي مخه لګوري ها ايحذرون چې مخه لران شي پهنا وړم استابه سره پهنا وړم استابه سره دی ته تعويذ ویخه تعويذ دای دا تعويذ اني دا چې کاغذ من جوړیا دا اصل تعویز دی چې قران وی دا باس الله ویژه شیاطین نبچکی تا بوم بچکی ستا اهل عیال بوم بچکی او غتا تنشیران نزدیکیدے ايحذرون نو خلقو استاویز بلسو تاوی اغاصل تعویز پرېخو د قران چې غلا پیغمبر تخی ورې ښا چې تدواایه امه تدواای ګر دیگا تاویزو مانا چه ابن کثیر وی چرا تیو حدیثی لیده لیده اما رواه ترمیزی وابو داود وغیره ما من حدیث عمر ابن العاس رضی اللہ چه عمر ابن العاس یا صحابی دیگا بس اکل چه دا اگر پا احل که بس او پا اخبالا آیات و دعا شو ویلی نو انو یکتبو لِسْوَغِيرٍ لَا يَعْقِلُوهُ هغه بوله کاغذ کې سهولي کړي کلماتو نُفَعْلَقَهَا فِي عُنُقِهِ هغه به مریته ځړنکو ابن کثیر وی غریب انو. حسنٌ غریبٌ نو دا خو د حسن په مرتبه کې حسن قابل له حجت او غریبم دی نو په دغه حدیث راټین کړي اځو خو عذدی په په پنا یې کې هغه تعویذونه چېږي کې د حدیث الفاظ کوم دي دا خو الفاظ خاص دي حدیث کې راغليو تعوذ بکلمات الله التاماته من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحذرون دا الفاظ نو ځدی په فوج باندې هغه تاویزونه جایز کړو چېږي کېړو کلمات د حدیث شته نه غیر الله توازونه دي یا جبرئیل او میکائیل وګور تا کار کینم د دې اخلی او د حمزهات معنا داوم کې مفسرین فی قلوب المخالفین چې علما بچکه او ماو ساته د شیطان د هغه وسوسونه چې زموږ د دشمنانو په لږ کېږي زموږ د دشمنانو خیال نه وي مزي زالم لړشي او خیال کې وسوسه وتو اچې چې تاسو کا تاسو کنه موږ ته راو پاري به تر وانه دام دګور دا حتا تاغیذ تیو شریکون او دی اسویفون چې د خلق و د الله دا قسم شرکیات ترکمی بیانی حتی ترغی پوری دا جا دوم الموتو چراشی او تند دی تمرگو موت راشی پوشی کن قال رب برجعونی نبی ادا سوال کہی چی اللہ ما واپس کی رب ما واپس کی دنیا تا ما واپس کی او قرطبیلی کلیو چما من یموتو إلا ويعرفه انه من اولياء الله او من اعداء الله هر بنده خپل مرګ کوه کې پوه شي چې د الله دوست دی ما که دشمن دی ما اوه دا دې پوه شي نو بیا وای کنا چربر دیون اې زم ما رب واپس کی مال را لعل پیما ترکتو پاغ دنیا کې جما پر خو ده نماوا پس کېماوا پس کې ور غوزل الله عزمت کې چې رب یرجعون اخو واحد لا شريك ده او دوت تناسب د جمیو کو دی دیوی د عزت ته پار کړل ښا اوسو ته د الله عزمت معلوم شو عمل صالحا سو عباس ابن اباس رضی الله عنه یریدو شهادت لا اله الا الله او د دې کلمې پس ارمان کوي ښا دا کلمه مې نه وویلې سما ما واپس کړه کله چرې د انها کلمت هو قائلان دا خو یو خبره د افسوسه او دې کین نو دا د افسوس کوي په عمر پس ښا نو زکوې چې ما واپس کما واپس کړه و من ورایم برځهون او رستو د دې خلق نه یو برځخ دې یو پرده ده یو داسې دیواله چې دیوس دنیا ته نشیټله تدې یو دنیا پیون کې خو یو برزخ دی چې داغه نیمه نکړې دي څنګه بلل شي الا یوم یوم باسون هغه دمر الوم عالم ده چې تر قیامت تر ورځې پورې ده ها نلایت تل شي بیا دنیا ته پېزان نو په غابې سورې کله چې پکواله شي په شپېلې کې قیامت کې واه فلا ان بینم بیا باندې د دې فخر او لوی په خپل نسبونو باندې په خپل میانس کې یوم ایذن پدا ورځ ولا اتسالون ان بدی دیو بلنا تپوسو کی ته د باتل پرستو په دنیا کې لوی خص عادت ته چه بس پا نصب بلوئی که او دایز زمونگا استاشو خلقو تبدیر سپا ګوري انو زمونگا خیال دای چه را دی پا دنیا کې داسې خانان دی نوابان دی که نا عمل کانان دیو داسې کورونه دیو داس ای نو دی بالتا که هم داس ای مصرح خپشی که نخوا چه هل تب هم داس چلی چه دی با دا خانی نوابی و لله بانليو ګارډیو شازادګان او ته خلق وې امون به دغه څه چې دینه فار ملا ویناها فلان صاحبې نه التذ سخانه دان نه دي التذ سخانیه نوابي ده التخانه نوابي نشتاه الته جهنم ده فمن سقلت موازین واسوک چې درون شو تول د نیکو دي فولایک هم المفلحون زدهغه کامیابی دیک معاملات بدرون شي دیک معاملات کړيچا بدرون شي دا لويه او تکبر په دې هونذرني او من خبت موازين او سوک سپک شو تول د نیکو د ذو فولائک الذين خسروا ان وزم دا, دا, دا خلق دی چې ذلیله کړیو خپل ځان نه په جهنم خالذون جهنم کې باهم وی الله ورشه اوس کنه خان وګوره انا واپسے بگو <كتش> او بین پیجنگو رہا تلفحو جوہو من نارو او با پرسی مخونو دیل رو رہا چو اور پی او زلدہ لمبتیر شکنا او دا مخبی اداسی شلک کدو چو سترگی او پکنخ کاری سترگی با کم زیخ کاری ناشناشی باتی نجوش ذکر قرآن وی وام فیا کالیحون او دی په دې جهنم کې چیغخه لې شي کاله بد شکل ته وې هم په سری نه دا معنا کوي چې کاله دې ته وې چې بره شونډه لال په سر واولې ده او کته شونډه لال نام سرو لګې ده چیغخه لې وې ته وې خداګور یې چانه دي لیدل ښا ته جهنمی یات دي مسلمان ته چیغخه نه وې وسه وجه ذکر کوي چې احل دا قدر عذاب کې مبتلا شو ډیر ذلیل شو چې دا د زیسته ګنا او علم تکون آیاتي تطلی علیکم آیاتو نزمون چې بیانول شو په تاسو باندې فکنتم بیا تکذيبون تاسو باندې تدروغوي کنه چې دا قران نه دی دا توحید نه دی دا ویغه توحید نه چې پیغمبر بیانونه هغه کوم دی خیر دې بیان ککنا یې روره دې بیان کوم به تکینو زموږ توحید ک مطلب ده که غار چا سرهې قالو اوبوې دې ربناي رب, رب زمونږه غلبت علی عاشق وتنا تم باندې خپل بدبختی ده پاسه شوی وان يرخه ډیر بدبختو نو ډیر بد قسمتو نو اوسم چې کله دنیا کې بيدغار عاشق کنا نوای کنا چه رخوی زمونگا بعد بختی زمونگا بعد قسمتی ازمونگا ناچاری دا خبرې کئینو او این مو آیا بیا تبا یا بیاوی کنو دلتا مو آیا از قلعه زیادت شنال طبی بیاوی چه ربنا غلبت علينا شخوتونا ایرابا زیات شو شوی و غلبت شوی و منزگان بانده بعد بختی زمونگا او کن قوما ضالین او مونگا یا قوم گمرهان مونگ اقرار کو پخبل کو مرحیبان دی رب بنای رب از مونگ اخرجنا من هم مونگ اوباسا دی جهنم نا دیر خراب شو فا این عودنا کبیا منگ شرکو کنا فا این نازوالیمون ظالمان تا چگی با وی وی لوی چرتا زرکالا پس باوتا جواب راشی او غام داس جواب چی زلو نباولاو چینو قال اخسؤ فيها ولا تكلمون ابى الله تشكر شي في جهنم كي يومه سره خبر, خبر, خبر ما کوو ته زماده خبر وي ته دنیا کې زمو خبري اوري دلې بده در باندې لګي دي په قران نو اس ما سره خبري کوو او اخس لا دې سپيته ویل شي کله سپي شلل شي او شي انه كان من عبادي اللا یتا استمالم ما تمالم نه چزما یو ډله وا زما بندیانو موحدینو یقولونا غی و دغدوا غانیکولې ربانا مننا فقیر لنا وارحمنا چې رب زمونږه مونږ ایمان راوړو نو ته بخنو کې نو او رحم وکې زمونږ په حال باندې وانت خیر الراحمین یالا ته زه هرڅه نه زیات رحم کوون کې اغي ودا کلمه او دا وین فتخستموم سخریا تا هغه په سر ټوکې شو روکلې چوغورم واحدین او ته او ګورن د قران او ته وه شيخو القرآن ته دی وټوکې کولې ها په او شیخو القرآن دی نو ته شیخو القرآن شکنه ولي دا وجه قرآن سره چې امینه او محبتي اذا قران خادم نواوتہ شیخ القران ہوئی کنا او کہ استاد صفات خوخینو توم شا کنا خا تاسوری پٹو کو سراونیو حت ان سوکم ذکری تردی پوره چاری پاسے شوے نو ییر یہ کہ استاد دین زما کتاب زما عبادت ذکری اغه ای ده نیر کو ان سوکم اغه ای تییر کو سبب جور شو کنا دې پاري په شي شنو بس هغه ته کاروي نو خپل منځو د څور تپريخو ته چمب مقابله کوو مونږ په کتاب لیکو مونږ په تقریر کوو مون په جلسه کوو په دې باندې برادونه کوو نو بس منزو نو, نو خپل عبادت ته نه پاتې شو خپل دین ته نه پاتې شو خپل سبق ته نه پاتې شو ان ساو کوم ذکري وکونتم نو هم ته ځه كون اته ساو په خاندل ټو قوام کو لیکنه اوس راشه وګوره چې غی لز سوور کومه انی جزې ته وملیا ما زه غو بدلی ورکوم اغي لرنن روزیم بما صبروم زکه اغي زان دا زمو کې حساب کړي دا دا غي حساب کړي وا چې کتا سوار سوی نو اغي غږ نکاو چې هر خو بس الله استاسونه بدلوا خپل زمونږ د پاره چم بیا وسنګ وی کنه <تصفح> تاسو کا هر سوي فاغي وسبر کوو به ما صبر وو انهم هم الفائزون چې دا خلک چې یم دی, دی کامیابی سو مطلب اورس ز خپل مقصد چې دا وی سو مطلب هغه ته ورسی ووستن الله کوي قال ابو يللا كم لبستم في الارض عدد سنین تاسو دنیا کې څومره او کالونه تیر په تا کال او که سور کال وي ته ستاسو عمر کال چې تا قران زلا نکو دا عمر دې پسو کې خرج کو سمره وخت ایر کړې تاسو پښمار د کلونو پس مکه کې قالو دی بوي یا الله سومرو خو یا یو سهارو یا یو مازي ګرو د بیسنا یمن او بازایو مونږه د دنیا کې روزي کلونه نه تیر کړی دا چا وخم تیر کلی ورزو یعنی مگلی روزم فسعل العاددین یا اللہ کد منگ پا خبر دی یقین نئی نتا پو سکاد آغی ملائکونا چلی کلی کلی دی, دی دی انسان عملونے لکلی دی ارسی لکلی اغیتا سر دا کناغیز ریکارڈ پروتتے العاددین الملائکت اللذین یحفظون اعمال بنی آدم و يحسنها عليهم ابن كثير وي چداګي ملائکه نه تاسو کاږي ارسلې کلي دي چګورې بیا یواز یعنی موږله ورځ قال ابوي الله په جواب کې لبستم الله قليلا زو تهم ډیر نوې ما په دنیا سو مر داس ډیر فون دي الله وي زو تهم ډیر نوې ما وذوره لګوم نه لکه دا تاسو چې ويخه تاسو شپې ته دا یو کالونه یوازه اني مرځ کړه د دماغوم خراب شوه نو تیر کړه تاسو الا قليلا لو لو انکم کنتم تعلمون کجر تاسو پویږی دی خپل عمر په حقیقت باندې <coughs> مطلب څه الله رسول زتوی آو کله جواب داسې اومه ده ښا چې لغی سره تسلیم کړي چې آو رښتیا خو یا یا رضوا یعنی مګلې رضوا پوږ دی دې مطلب باندې الله ویني پوږیږي کنه ولي عمر پسو کمیږي په دبداملې باندې کستاشل کاله او سلوي خو پنځوس کاله مری خو چې دا تا پکې څو نکړو هغه هغه ختم شاو قلیل نه یو ورځ خلا بیاوم خدا سړی بگی کلیمویلی شي ای عبادت بگی کولی شي ااو یو ورځ نیمه ورځ وړ واخده ستا غټو عمر د خپلې بداملې پوجي باندې اس نو شو نو زکاتاسو ته یو رازې نیمه ورځ وای ښا چې به برکاتو به عملو الیکون دوان تکوم کتاو د عمر په قیمت پوی نو دا به یو ورځ او دا به نیمه ورځ نو تاسو په نو شو ان حسبتم تاسو ګمان کو انما خلقناکم عبسن چما پیدا کړی یې دل بوده پارا چې تنظری و ساتو امر غي و پنجری بولې جوړو او د چغ چغاره جوړي خلق خدا عمر اغل په عمر نه ذکر و دنیا کې لب لب پیدا شوه لويساله پرګیر باندې ادمه شمانو کارونه کئ ستا ذاه لله چې ما پیدا کړی وې دا بس فی فیذی انکم الینا لا ترجعون تاسوما توافص نقریشم فتعال الله توبالا دیروچت چهګه ابسکارونه کوي او دغه سه ایسه خلق پیدا کوي لوب ول او کرکټ ول او حاکول او چرشارجول ول دیل خلق پیدا کوي توبه فتعال الله دیروچت لا جباد شاده پرشتيام لا اله الا هو انشتبل کار ساز او حاجت روا بغیر ده دنه رب العرش الكريم هغه مالک دې دار ش عزت من اميذم عللا الهان اخران هغه څوک چې را بلی د الله سرابل مددګار لا برهان لهو بهي چېس دلیل وسره نشته په دې خپل دعوت باندې ته چبل تاواز کې څه دلیل ته سره زمون خو حقشته ده ته پوس کنه تاسو سره صد دلیل دی لا برهان له او اس دلیل نشته ده یا الله چې ذکرونه کړی د دې وسه حالي ملائکه په اړه نه پويغه ا هو ډیر لوی حساب کتاب دی فا انما حسابو عند ربه ولې نسبت اللا زنتو کو ځکه الله یې غزه چې عقل کې ناراضه ښا چې مشرک سره کوم حساب کتاب کی کنه هغه الله پويږي نو ها بې شګه حساب د خپل رب سره دي او خلاصې ادارې کته چې نه مطلب وایما مطلب دا دی چې نو لا یفلحل کافرون کافرانو ناکامیاږي دا یاد ساته یاد لرکو چې کافرانو ناکامیاږي ها او اول کی ویلو قدفلل المؤمنون د سورته دوه مطلب وشنو مؤمنان کامیاب دي په خواه کامیاب شوي او کافرانو ناکامیاږي وَقُرْ رَبِّ غَفِرْ وَرْحَمْ او وَایَا پا دعا که چه ایره زمان بخناو که لمخ کی گناهونو کشوی دا مونگنا ورحم او رحمو که پا مونگ بانده پراتلون کی وقت کی ووم ساته دا گناه ووم ساته وانتا خیر الرحیمین او یا اللہ تبحتر رحم کون که دا هرچانا سورة النور